чи не себе він мав на увазі під старою глиняною вазою, не порятувала. Він із жахом писатиме. Чимало дурниць, мені самому незрозумілих, вважаються в моїй приголомшеній голові. Але що жахливо, у цій голові немає жодної думки. І якщо вам потрібний Бован для того, щоб одягати на нього капелюх, я весь тепер до ваших послуг. Ви можете одягти на мене і капелюх, і все, що захочете, і можете знімати з мене пил, мести у мене щіткою під носом, я не чхну, навіть не пирхну, не ворухнусь. Чого тут більше кокетства, тахизування, манірничення, гри у позу, врядування генія, а чи правди важко сказати? Швидше і те, і те, і те. Він закінчить мертві душі у 1842 році. Принаймні першу її частину, що навіки залишиться єдиною. Ще проживе 10 років, але вже більше нічого вартого свого таланту не створить. а Лише відбиватиметься від злих демонів. Відбиватиметься, відчуваючи їхнє пекельне дихання. Потилицею відбиватиметься 10 років у своїй капличці, як в'язень, не виходячи із тісного кола хомебрута, але вичерпає небагаті свої сили. Буде витягнений демонами з каплички і забраний ними назавжди. Не притує його ні хомебрут, ні освітлене свічками коло, ні молитви. Розбитий фізично і морально, хоча радше морально, він піде зі світу живих на 43-му році свого життя. Мав такий очевидно рацію Некрасову. Теж з України і теж на службі в Москви, Коли гірко запитував невідомо кого: Брате письментелі, в нашій судьбі що-то лежить ракове. Передибенція шоста. А лиха вістка з Москви. А які ще проходять одні вісті крім лихих? Або яку ворожбу понімать ці підказали баби з нахурки? з нетерпінням чекала Микольцю на літо 52-го року, не покоїлась, що він уже п'ятий десяток розпочав, а досі бурлакує ні жони, ні сім'ї, ні, звісно, дітей. Де це видано, бо чоловік до 40 і більше років одинакував. А вона ж о 14 ругодочків заміж вийшла, як вискочила. Та в Україні за старовинним звичаєм такому вже колодку треба чіпляти – не гоже чоловікові самітником жити. Не побожимо це перапкувати до віку. Коли ж тоді сімейним життям жити, якщо чоловік не чернець, не хворий, на щось там, не нездужує, на щось там, то чому сам? Ні хати своєї, ні кутка. То в Петербурзі, то в Москві у друзів ночує, то по готелях, по заграницях. Ой, пора, пора йому обзаводити сім'єю вкорінюватися у якийсь одний край, а не носитися сюди й туди, ніде не нагріваючи місця. Та й просто хотілося б його бачити, як хочеться матері бачити дитя своє любе. За місяць до обіцяного приїзду сина почала готуватися. У фліглі, де він завжди зупинявся, усе було побілено, вимито, прибрано, особливо ж у кімнаті. Що на час приїзду Правила йому за кавінет. І у великому будинку все прибрали, і причепурили, ставки повичищали, він любив купатися. Парк привели у належний вигляд, альтанки, доріжки, де ходитимуть його ніжки. Все-все, що новим стало. Вона вже прикидала, чим його пригорщатиме. Приготували і вишнівки, і тернівки, і його улюблену дулівку, наливка із чорнобоких руш дуль. Чи і знамениту українську з перцем приготувала. Син любив чершину другу з перцем осушити. А вже чекали його і люблені ніжинські огірочки, засолені з часником, хріном, самородиновим листям. Ті огірочки знамениті, ніжинські, що їх поставляли навіть у Петербург до імператорського двору. А вже як приїде, напече йому картопельки, лакоминка його дитинства та солодких цукрових буряків в жару. А вже потім підуть сало, галушки, гречана каша з котлетами. Дві третини явлочини і третини свинини у фарш треба. Ще закатати цибулі та рублиних яєць і гусячу печінку і засмажити їх у сухариках.